El-Hakem ibn el-Areji ka thënë, shkova të kibën Abasi, dhe i sa që ndrontet e zemzeni, e në koke kishtë vendosur gjyben e vetë. Unë e pyeta, më të rego për agjerimi në ditën e ashurës. A i më tha, kur të shihni hënën e rejët e muajt Muharem, numëroni ditët e ti, dhe agjeroni ditën e nëndë. Unë e pyeta, kështu ka agjeruar Muhamedi Alehi Selam? A i tha, po. Transmeton imam muslimi. Këto hadithë,